פרק י"ב: "צדיק אתה, אדוני, כי ארהיב אליך, אך משפטים אדבר אותך, מדוע דרך רשעים צלעך, שלו כל בוגדי ואגד, נטעתם גם שורשו, ילכו גם עשו פרי, קרוב אתה בפיהם, ורחוק מכליותיהם. ואתה, אדוני, ידעתני, קרעני ובחנת ליבי איתך, התיקם כצאן לטבחה, והקדישם ליום הרגע. עד מתי תאבל הארץ, ועשב כל השדה יבש, מרעת יושב וצפת והמות ועוף, כי אמרו לא יראה את אחריתנו. כי את רגלים רצת וילאוך, ואיך תתחרה את הסוסים, ובארץ שלום אתה ווטח, ואיך תעשה בגאון הירדן? כי גם אחיך ובית אביך, גם הם בגדו בך, גם הם מה קראו אחריך מלא, אל תאמן בם, כי ידברו אליך טובות. עזבתי את ביתי, נטשתי את נחלתי, נטטתי את ידידות נפשי בכף אויביה. הייתה לי נחלתי כאריה ויער, נתנה עלי בקולה על כן שנאתיה. העי צבוע נחלתי לי, העי סביב עליה. לכו אספו כל חיית השדה, הטעיו לאוכלה. רועים רבים שחטאו חרמי, בוססו את חלקתי, נתנו את חלקת חמדתי למדבר שממה. צמח לשממה, עוולה עלי שממה, נשמא כל הארץ, כי אין איש שם על לב. על כל שפיים במדבר באו שודדים, כי חרב לאדוני אוכלה, מקצה ארץ ועד קצה הארץ אין שלום לכל בשר. זרעו חיטים וקוצים קצרו, נחלו לא יועילו, ובושו מתבואותיכם מחרון אף אדוני. כה אמר אדוני על כל שכני הרעים, הנוגעים בנחלה, אשר הנחלתי את עמי, את ישראל, הנני נוטשם מעל אדמתם, ואת בית יהודה, את תוש מתוכם. והיה, אחרי נוטשי אותם, אשוב ורחמתם, והשיבותים איש לנחלתו ואיש לארצו. והיה, אם למוד ילמדו את דרכי עמי, להישבע בשמי חי אדוני,